Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok, Elcsei Attila ökoépítéssel és a harmadik út kérdésének szakértőjével beszélgetünk tovább, hiszen két alkalommal már beszélgettünk, aki emlékszik arra, vagy a, az interneten, a, a Facebook oldalonkon megnézte és meghallgatta utólag, vagy esetleg többször meghallgatta utólag, mert eléggé e, e, nehéz témákat hozott fel Attila ezt a kérdést. E, két, hogy mondjam, részletbe tárgyaltuk, az egyik a, a, a, a, az elejével, vagy a múltjával foglalkozott, egészen ugye visszavezetett Rudolf Steinerig és a, a 20-as évekig, a 20. század 20-as éveig, és aztán a német zöldekkel folytottuk a következő alkalommal, és ma pedig a szándékunk az, hogy hogy mit jelent ez ma Magyarországon, mert hisz végül is tulajdonképpen ezért beszéltél olyan sokat erről, hogy ezeknek a gondolatoknak a, a, a nyomán, mi, mik azok, nézek. amivel ma ezekkel, ezekkel tudunk kezdeni valamit. Így van, hát üdvözlöm a hallgatókat. Tehát itt... Ö, ö, több fontos irány is van, amit érintenünk kéne a beszélgetés kapcsán, ami a mai magyar valóság van a legfontosabb tényezőket jelenti. Az egyik az biztos, hogy a földkérdést, a föld kérdését érintenünk kell, mert ez erről totálisan nem, ez nincs jelen a köztudatban, hogy mi történik a magyar földdel. Aztán érintenünk kell a robotizáció perspektíváját és az alapjövedelem kérdését, mert a kettő szorosan összefügg, és egy közelgő globális válságot jelez a jövedelemképzés kérdése, amiben, ami felé, mint szakadék felé, gyorsuló ütembe tol minket a robotizáció. És ez itt van a mai magyar valóságban, hogy mennyire... Én két idézetet hoznék, amivel kezdenénk, akár. Az egyik ma reggel volt, Kossuth rádióban hallgattam, Varga Mihály gazdasági miniszter, azt hiszem, vagy miniszter, vagy mind a kettő. Elmondta egyre szebb perspektívákat, és köztetett egy ilyen kielentést, hogy hát most majd még várhatóak további adócsökkentések, de hogy a, a, a növekedés teszi lehetővé, hogy adót csökkenthessünk. Na, akkor itt álljunk meg, mert ez úgy, ahogy van, nem igaz. Tehát euh, euh, illetve egy bizonyos euh, gondolkodásmód szerint igaz, vagy bizonyos paradigma szerint igaz, ami egy növekedés orientált euh, gazdaságot jelent, és azt euh, akarják ezzel elhitetni velünk, hogy hogy a gazdasági növekedés az alapja annak, hogy javuljon a helyzet. Na most ezt erről beszélni, és közben fenntarthatóságról beszélni bármilyen szinten teljesen szögesen ellentétbe áll egymással. Tehát ha csak ilyen evidenciákig megyünk vissza, hogy a, az ökológiai lábnyom fogalma az már, már közhelynek számít, és az azzal számol, hogy a földgolyó az véges. Végesek az erőforrásaink, és egy véges erőforrásokkal rendelkező gazdaság, aki beszámítja ezeket, és a, a környezeti költségeket, mint externáliákat, az nem számolhat növekedéssel. Tehát hova növekedünk? Ha, ugye, ha a növekedés orientált módon gondolkodunk, akkor ez a egy fenntartható gondolkodás számára ez, ezt ugye azt mondják, hogy ez a business as usual modellje, vagyis minden megy tovább, hogy eddig, és akkor így mondjuk 2030-ra két és fél földgolyónyi erőforrást fogunk felhasználni. Nem az van emögött Mostanában sokat tartom a hatékonyságról, és mindig ilyen nagy szavakat mondanak, és nagyon idegesen, egyre idegesebben hallgatom. Mert mindig arra gondolok, hogy amiről ők beszélnek, az nem a, nem a valóságos erőforrásoknak a növekedése, vagy a valóságos erőforrásoknak a hatékony vagy nem hatékony működtetése, hanem az egy pénzügyi. Ö, amire ő gondol általában, mert ő mindig a GDP-re viszik aztán vissza, ugye, ami ráadásul amúgy is egy elég eh, eh, nehéz vagy kockázatos mutatóiszabba egy adott, mondjuk egy nagy katasztrófának a helyreállítási költsége is abban szerepelnek. mindenben benne vannak az innen kiv kivit profitok? Minden benne van. Minden tehát, tehát tulajdonképpen nekem úgy tűnik, hogy ez a pénzügyi szemlélet, ez akkor azt mondjuk, hogy növekedésnek mindig az az érzésem, hogy ez a növekedésnek azért kell annyinak lennie, hogy a kamatot ami bele van építve magába a gazdaságba, és az egész közben egy sajátos rendszeren működik, ki lehessen belőle termelni. Ez egy... És ez nem egy valóságos értéknevekedés, ez tulajdonképpen egy, egy folyamatos inflálás, mert igazából az is becsapja magát, aki a kamatot beszedi hosszú távon. Ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ebben valóban közgazdasági alapkérdésekig kell lemennünk, és abban kell egy paradigmaváltást végrehajtanunk, mert, mert ez ebben a jelenlegi gazdasági működésben valóban egy növekedéskényszer van beleépítve. Tehát, tehát ha, ha most feltételezzük, hogy a pénzügyminiszter ebben hisz, mert ezt ismeri, mint paradigmát, akkor igaza van. Mert, mert ebből ez jön ki, csak hogy ö, ugye akkor hát pontosabban nézzük meg ennek a következményeit, mert ugye Ugyan. ez a paradigma, ez azt mondja, hogy a, a vállalkozás. És, és itt van, hogy a jövedelemképzés problémájára fogunk kifutni, ami egy rejtett bomba. És, és ugye az a, az a úri ember, akiről majd fogok beszélni, Alexander Kaspar, aki szeptemberben egy konferencián Budapesten fog szerepelni, és ennek a kérdésnek a legnagyobb áttekintéssel rendelkező szakértője, ő, ő beszél erről, hogy egy, egy közelgő globális krízis jön, ami a jövedelemképzés megoldatlansága miatt keletkezik, vagyis, hogy ma a tulajdonosok jövedelme csillagászati magasokba emelkedik, közte az a internetes technológia, illetve az IT és a mesterséges intelligencia az AI vagy AI, mindegy, hogy hogy mondjuk, artificial intelligence, ezeknek a jövedelme csillagos segekbe szökik, miközben a robotizáció következtében egyre több ember és most már tömegek szorulnak ki a munkából, válnak munkanélkülivé, de akik dolgoznak, azoknak a, a jövedelme pedig egyre la, ö, alacsonyabb és egyre jobban eladósodnak. Tehát a jövedelmi óló nagy mértékben növekszik, és ez ebbe, ebbe ez van ö, beleépítve a rendszerbe, hogy ezt termeli ki. Nos, erre mondják azt, hogy hát nem elég hatékonyan dolgoznak. Igen, és, és ugye de egy gazdasági szemlélet uralkodik mindeközött, tehát amikor a kormány arról beszél, hogy, hogy, hogy a, család, a gyermekszülést támogassuk, akkor ez oké, okay, csak hozzáteszik, a, a hosszas fejtegetés alátámasztó érvek kilukadnak oda, hogy hogy így lesz versenyképes a társadalmunk. Tehát a gyereket is azért szűjük, hogy kvázi egy gazdasági háborúba újabb zsoldosokat tudjunk mm -hmm. beállítani. Tehát nem, ez egy, ez egy teljesen egy... egy Az egy, igazság, egy... hogy nagyon nehéz kitapintani ennek a, a, a, a tényleges működését, mert én mindig csak, hogy mondjam, csak vizionálni tudom magamba ezt a dolgot, hogy mondjuk van egy gyerek, aki majd a következő 30 évben kereső és fogyasztóvá válik, ez a fogyasztás, amit ő művel, ez kell ahhoz, hogy az az ipar, ami, ami, ami, amiből úgymond a pénz származik, az működni tudjon, de ehhez az, a, a az a baj, hogy az ipar mindig olcsóban akarja a munkaerőt megkapni, mint amennyit ö, ö, rá, ö, vissza akar adni tulajdonképpen a, a világnak, vagy a társadalomnak. Tehát, hogy állandóan egy, egy, ilyen, igen, egy ilyen olló van, de régen agráról beszéltünk 50 öt, évvel ezelőtt, de ma is van egy ilyen szakadék, hogy az egyik oldalon egyre, rosszabb búlkereső embereket kell találnunk, és most már el kell menni Afrikába, meg nem tudom én hova lassan, és most már az a kínaiak gyarmatosítanak, vagyis hát ilyen gazdasági gyarmatosítást folytatnak, amit ugye régen keletre csinálták, tehát kína ma már ugye átkezdesni a, másik, a ló másik oldalára maga is. Tehát a lényeg az, hogy, hogy, hogy, hogy ez a fogyasztó tömeg ez ez igazából valakinek a, vagy valakiknek a hasznát növeli csupán, és az, amit fogyaszt, az, ha ezt ilyen természetes formában képzelem el, hogy étel, tárgyak, stb. mit tudom, azok nem lesznek jobbak és bővebbek, és elég megnézni azt, hogy milyen minőségű ételeket vagy dolgokat kapunk a piacon. Na, hát, tehát, hogy az egész amire van téve, nem az, hogy, hogy tökéletessé van téve. Amire, amire utalsz, az, az mind ezekből a jelenlegi közgazdasági paradigmával következik, mert ma egy vállalkozásnál egész konkrétan a jövedelem, a dolgozók jövedelme az egy költségkérdés, amit, hogy versenyképes legyen a vállalkozás, le kell szorítani, és ugye ezt most egy ideig úgy csinálták, hogy áthelyezték Kínába a termelést, meg egyre távolabb, mm -hmm. az, ahol olcsó volt a munkaerő. De most már nem tudják tovább továbbvinni, véget ér, körbeért értünk a Földön. Kínába emelkedik a jövedelem, és ö, ö, most már ezt nem lehet, emelni kell a munkabért. A másik lehetőség, hogy gépesítünk. És most, most a gépesítés az, az a következő uh -huh. tényező, ami ö, állítólag, Na, fog fog pénzt állítólag igen, és ki fog fogyasztani. Ez is egy kérdés. Uh -huh és akkor itt fogunk kiukadni arra az általános univerzális gyógyszerre, amit erre szánnak, és ez az alapjövedelem, de hogy annak a tévedése az, az miben áll, ez egy, ez egy halálos nagy kérdés, amire igazából senki nem lát rá, mert az egész alap kiindulásánál vissza kell mennünk a tőke képződéshez. Hogy jön létre a tőke, és ki rendelkezhet fölötte? Mert ugye a egyik előző beszélgetésen említettük Liska Tibort, ugye? Igen. aki egy zseniális közgazdász volt, és a bizonyos megálpításai ma ugyanúgy érvényesek attól, hogy őt kiiktattuk a történetből, és a, ő visszament a közgazdaság alapkérdéseig, hogy a tulajdon, a tulajdon, a munka, az érték, a tőke, Kérdéséhez, és ugyanő a szocializmus keretein belül próbálkozott, de ezek univerzális gondolatok. Tudnilik, ugye a szocializmusban volt egyfajta kísérlet egy ilyen központi tervutasításos gazdaságra, ami, ami a magántulajdont állami köztulajdonnál vette, és az állam próbált ezzel gazdálkodni. Hát ez, ez be is dőlt, tehát ebből levonhattuk a konzekvenciát, hogy a központi állami irányítás a gazdaságban az, ne, az nem működik egyszerűen, nem hatékony. És akkor de de visszatértünk a... De ez a szocialista a... állam sose szakította az alapvető kapitalista-gazdasági logikával. Részben, de, de aztán a liska pontosan fogalmazott, amikor ugye visszatértünk a Szocializmus előtti válságokkal teli kapitalizmus módszeréhez, amit viska úgy jellemzett, hogy a részvénytársaság a legfrissebb döglött ló. Tehát, hogy, hogy már alkalmatlan, megreformálandó formákhoz tértünk vissza, és azok egyre durvábban élik ki magukat, miközben a magántulajdont úgy söpörte ki a szocializmus, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntötte. Tehát azt kéne megvizsgálni, hogy hogy a, a tulajdon és a földtulajdon fölötti rendelkezéssel mi van, hogyha nem jó az állami tulajdon, vagy a köztulajdon a vevés, akkor hogyan lehet a magántulajdont úgy rendbe tenni, hogy az ne okozzon károkat, ne okozzon kizsákmányolást és, és nyomort. Ne rekeszen ki embereket, mert most ma Magyarországon szélsőséges tulajdonkoncentráció zajlik, és ugye a föld esetében e, ugyan, most, ugye Orbán Viktor a héten azt mondta, hogy amíg ő miniszterelnök, addig ő nem bontja le a kerítést, és nem fognak ide beözönölni. Oké, okay, én emlékszem arra a kijelentésére, amikor mondott egy hasonlót, hogy amíg én miniszterelnök vagyok, addig magyar földet nem fog külföldi venni. Na most én még erre emlékszem, az a baj, és azóta közben megszületett egy földtörvény, ami ami lehetővé tette külföldiek számára a termőföld megvásárlását is. Ennek következtében szaudi milliárdosok hé eh, Magyarország legjobb földterülete sorolhatnám. Tehát nem tisztáztuk a, a kommunizmus alatti állami eh, tulajdon után, hogy, hogy mi is a föld már márpedig eh, az az alap, hogy az a népesség, aki jelenkorban ezen a Földön, jelen pillanatban él, annak joga van ahhoz, amit ez a Föld ugye, kínál. Tehát a Földet, a termőföldet azt nem az ember hozta létre. Az egy, az egy adottság, amit örököltünk, ezért minden embernek személy szerint, ugye tartozik hozzá egy darab föld. És hogy ez, ez egy, ne csak egy szép által emlegetett gondolat legyen, amit egyébként Henry George és XIII. Leó pápa kiválóan megfogalmaztak annak idején, de gondoljuk tovább, mert ez, ez visszavezet minket a munka megosztás Bocs. elejéig, és akkor tudjuk csak tisztába tenni, hogy Ugye a, a megosztás elején uh, még önellátás volt. Uh, mindenki megtermelte, a, amire szüksége volt, és mindenki dolgozott a földeken. Ami ugye mindenki tulajdona volt, vagyis hát... Uh, Uh, erre különböző, a föld különböző pontjain különböző technikákat használtak, aztán volt ahol a korona tulajdona, és a többi, például, zárójában megjegyzem, Angliában a legliberálisabb gazdaságban a termőföld a korona tulajdona. Uh -huh. Bocsánatot kérek. Nincs ja, magántulajdonú az, csak föld. Hanem hosszú távú Igen. használat, akár 99 évig Igen. is, de utána visszaszáll a koronára. Tehát ezt azért ne felejtsük el, mert amikor itt Magyarországon ugye a Szent Koronatant mantrázzák sokan, és a, a az egyik oldalon, másik oldalon meg leállulnak, ha ezt a szót meghallják, akkor... Bár egy, bizáró, hogy a, egyik a, véglet sem igaz. A királyság azért van bőnyében sohaknak, mert ezt is szeretnék felszámolni. Igen, de, de egyik, egyik, mind a két vélemény egy polaritás, és az igazság való középen van. Tehát, ugye ezzel a földterülettel rendelkezünk, na most ugye a, amikor a munkamegoztás kialakult, akkor ugye valaki ö, megszervezte a mezőgazdasági munkát, hogy az hatékonyabb legyen. Vagyis szellemet fordított a fizikai munkára, és ezáltal kevesebb ember tudta ugyanazt a földet megművelni, mint előtte. Ott képződött egy értéktöblet, ami, ami azt jelenti, hogy ugyan, ugyanazt a földterületet kevesebben művelték meg, kevesebb embernek kellett ugyanazt a jövedelmet biztosítani, fölszabadult egy jövedelem mennyiség, amit arra lehetett használni, hogy a fölszabaduló munkaerő ö, számára ez hitelként ö, ö, legyen használható, és ők az iparban kezdhessenek el tevékenykedni. És ez volt a, a tőke, itt képződik a tőke, vagyis egy vállalkozói szellem, aki megszervezi a munkát, ö, és ott egy érték keletkezik, ami aztán hitelpénzé válik, és az iparba forgatható. Ott képződik a tőke, de ö, ott csúszott be egy tévedés a történetbe, hogy, hogy ez ugye eredendően egy társadalmi összműködést tette ezt lehetővé, és a föld, ö, a, tehát aki felszabadult a, a földtől, és létrehozta, vagy lé, lé, az ő segítségével jöhetett létre, az, hogy ipar legyen, ez a dolog összefügg, mert az iparban tevékenykedők helyett valaki dolgozik a földeken. Tehát ez egy társadalmi megbízatás, hogy emberek oké, ti dolgoztok továbbra is a földön, megtermeljétek az összesség élelmiszerét, mi pedig elmentünk az iparba dolgozni, hogy nektek az e két megalemtőnyt megtermeljétek. Tehát, ha ez a munkamegosztás, közben egyre finomabb és finomabb lett, és egyre, egyre jobban ö, már, már, mit tudom én, 5% alatt van, aki a, a mezőgazdaságban tevékeny. Az összes többi az ipar, vagy a szolgáltatásban és a többi, de elfelejtették ezt az összefüggést, hogy tulajdonképpen ők helyettünk dolgoznak a földön. A, a közös, mindenki által tulajdonott földön ö, az ő munkájuk teszi lehetővé, hogy mi ne ö, földet műveljünk. És ugyanakkor a föld, amit művelnek, az mindenkihez tartozik. De itt egy társadalmi munkamegoztás jött létre. Most, ha ebből indulunk ki, és ezt a gondolatot kiterjesztjük az összes termelőeszközre, nem csak a földre, hanem minden másra, vagy, vagy ha csak azt nézzük, hogy a föld, ugye valaki használja a földet, abból kétféle jövedelem képződik, egyet a természet produkál, mert növeszti a búzát vagy a banánt a, a fáról, a másikat pedig a, a rajta dolgozó földműves végzi, és tulajdonképpen ugye a Henry George beszél arról, hogy, hogy ezért kétféle kettés lehet szedni a jövedelmet, mert amit a a gazda fordít a természetre, az az ő jövedelme. Amit a természet produkál, mint hozam, az a közösségé. Ezzel ez most nem akarok nagyon belebonyolódni, de ebből ö, ugye következik egy, ö, ugye a jelenlegi kapitalizmusban ezt a képzőtőkét, ami egy társadalmi összműködés eredménye, ezt a tőke tulajdonos, aki ö, ezt létrehozta, ez 100 e, eltulajdonítja, vagyis a saját magántulajdonává teszi, és a hozamából e, nem csorgat vissza a közösséghez, hanem, és, és még azt is megteszi, ugye a, a modern tőkés, hogy a vállalkozásban közreműködők, akik nélkül ő nem tudta volna ezt az értéket létrehozni, annak a jövedelmének egy részét is eltulajdonítja, és például arra fordítja, hogy őket gépekkel helyettesítse. Na most itt, itt van ez a sarkatos kérdés, hogy, hogy ha a tőke egy ösztársadalmi működés eredménye, akkor ennek egy jogos hányadára részt ö, igényt tarthat az, aki ezt kitalálta, mint vállalkozó a, a képességével, de ugyanolyan jogos rá az, akiknek a közreműködésével ezt létrehozta. És akkor rögtön a jövedelem probléma egyszerűbbé válik, mert kiderül, hogy a vállalkozás egy, egy közös értékképzésben ott a vállalkozó és a közreműködők meg kell, hogy állapodjanak a képződő tőke hozamának a felosztásáról is. Azért ez a mai észre, a, arra gondolok, hogy ezt a ma vállalkozója, hogy gondolja, biztos azt fogja először gondolni, hogy hát ez, ez nagyon szép, de ez bizonyára a lehetőségemet erősen korlátozni fogja. Mert ebben nincs ez a végtelen fejlődésnek a, az ígérete, ami a mostani kapitalizmusban benne van. Hogy De ez már, ez már egy ígéret, le, mert most, most akkor ezt, ezt az aspektust most helyezzük zárójelbe, nézzük, nézzük, hogy mire fut ki a robotizáció. Ugye ezt a másik idézetet, amit hoztam, ez a múlt héten jelent meg az Agrártrend magazinban, egy, egy, egy PR cikk, ugye egy, egy ilyen fi, kvázi fizetett Euh, spontán riport, a, a Farm egyik-másik euh, vezetőjével, mert azt hiszem kettő-három riportolany is volt, akik főleg a, a mezőgazdaság perspektíváról beszéltek, és a robotizációról. Rögtön az elején ezzel a mondattal indít a riport, nem lesz kérdés, hogy akarunk-e robotokat és számítógépet használni, mert más választásunk nem lesz. De ez egy mezőgazdasági cég mondja, ne mondja felejtsük egy, el. egy mezőgazdasági Igen. gigacég, és ez azért érdekes, mert ahogy a Magyarország népe átaludta a földtörvény meghozatalát, ami lehetővé tette, hogy tők és társaságok, külföldiek és bankok is szerezhessenek földtulajdont vagyis megvásárolják azt, amit nem lehetne megvásárolni, hanem valamilyen módon a hozzáférést mindenkinek biztosítani kéne, most fogják átoludni a következő törvényt, ez az integrátorok törvény, amiről ugye Ángyán József figyelmeztette annak idején még a közvéleményt, nem sok hatással, ami ugye arról szól, hogy, a, hogy, hogy az országot hét régióra osztják föl, és erre hét gigacég fog rátelepedni, akik úgynevezett mezőgazdasági integrátorok lesznek, akiken keresztül folyik minden a műtrágya, növényvédelem, vetőmag, és a kereskedelem, a, a termékek is. Na most ez nyilvánvaló, hogy ugye ez, ez mondjuk Csányi Sándor és Mészáros Lőrinc érdekeltségeibe fog tartozni ez a néhány nagy, de ez a Bonafam cégcsoport például, ők a mezőgazdaságot egy nagyipari üzemnek tekintik, és a cikk kiváló fotó illusztráció, ezt ragyogóan illusztrálják, tehát ugye műhold pilóta nélküli traktorokat látunk, robotokat, ugye azt tudjuk, hogy, hogy létezik már olyan kapáló gép, ami gyomfelismerő rendszerre van, tehát megnéz egy gyomot, fölismerik, kinyírja, megy tovább, és nem kell az ember. Na most ezek a nagy cégek, akik, akik a legnagyobb földbirtokok Magyarországon, mondjuk egy 5000 hektáros gazdaságot egy, egy tucat emberrel meg tudnak művelni, ugyanezen a fő, ipari módszerrel, tehát gépesítve, műtrágyázva, vegyszerezve, stb., ami ugyanezen a földterületen ugyanilyen, vagy még több hozam előállításával családi gazdaságok, több száz ember megélhetését tudnák biztosítani, de akkor a, a, a tőke az nem vándorolna el onnan, nem szivattyúzna ki, hanem helyben maradna. A Na most ugye ez, mm. ez, a, ez, a, ez a cikk, ez ugye mutatja azt a perspektívát, hogy, hogy ők, ők belemerültek ebbe a globális versenybe, és helyi múltikként próbálják ezt csinálni, aminek az a vége, hogy most az a problémájuk, hogy még a általuk alkalmazott mezőgazdasági gépek még nem tudnak egymással beszélgetni. Tehát ember már nincs a történetbe, uh -huh. hanem az a probléma, hogy a vetőgép, meg az aratógép, meg a diszpécser számítógép nem, nem az tud az -e egymással kommunikálni. Az, az az extra haszon, ami, ami a gépesítés vagy a robotizáció miatt megjelenik, az tulajdonképpen ö, átvándorol azokhoz a fejlesztő és gép gyártó cégekhez, meg, meg vegyi cégekhez, akik a, a, az eszközöket és a, a, a számtestékeni hátteret biztosítják, Ami ugye globálisan, ha már műholdakról is van szó, az valami rendkívül összetett és rendkívül drága játék. Igen, de most ugye eb, eb, ebben ebbe. a, a, a faluban élő utolsó termelők, akik már kihal, kihalnak, és maximum valakinek egy kis háztái kis parcellája lehet a háza mellett, mert, mert nem tud versenyezni, a, és, és ezek a gigacégek mondjuk behálozzák az egész országot, vagy az egész világot, az a haszon az átkerül egy ilyen, egy olyan sose volt társas, már, már úgy értve, hogy rétekként sose volt ö, ö, ö, ö, ö, vállalkozó és tőkés köz, aki, aki, Tulajdonképpen valami elképesztő messzeségben van a tényleges javak előállításától. Tehát egy, egy, egy ilyen virtuális. Tehát amit, valóságban amit te egy élve, ilyen, ilyen, ilyen igen. kicsit szorongva fogalmazom meg, mint gyanú, ez pontosan így van. Tehát ugye van egy, ugye egy, egy másik cikk, ami megjelent, az azt mutatta, hogy a, a Szilícium Völgynek a top gurújai közt nézett körül, akik a, a legmagasabb jövedelmeket produkálják, és azt mutatta ki, hogy ők tulajdonképpen a, itt a, a, a Bill Gates, a Zuckerberg és a, és a Google főembere, mondjuk a, a, a egyebek. Uh -huh. uh uh -huh ők kaszálnak a legtöbbet, ő, úgy, hogy a legkevesebb embert foglalkoztatják. Tehát ott ő, ilyen számadatokkal összehasonlították még a General Electricnek, amit 30 ezer vagy 300 uh -huh. dolgozója az képes mekkora tüké, az az pedig pedig pár száz ö, dolgozó, és Kétszer annyi, Tehát Na ilyen, ilyen nagyon eldurvult Egy arányok. magyar Ézé, egy ilyen magyar kereskedelmi kamarai Tótunfaktum, aki kijelenti, hogy hát a hatékonyság, hatékonyság. Ott, ott nyilván nagyobb a hatékonyság egy ilyen dologban, mert a, a, a fillérből e, 1000 forint lesz, a másik oldalon meg a forintból forint. Na csak hogy, 10 csak, lesz. hogy ugye? Ugye mondjuk úgy, hogy ez csak egy példa volt, mert ugye Bonafarm és a hasonló technokraták ugyanezt a trendet követik. Tehát uh -huh. ők ezerrel fejlesztenek, gépesítenek, számítógépesítenek, és szorítják ki az embereket a, a munkából. De akkor tulajdonképpen a mezőgazdaság az neki csak ürügy. Valóban, mert ő bármi más, bárhol máshol is tevékenkedhet, ne csak hogy. Ugye a Kurzweil, aki a Google fejlesztési igazgatója, az ugye a 2005-ben a magyarul is megjelent könyvébe, a szingularitás küszöbén, abban megjósolja, hogy 2045 körül lesz egy technológiai fordulat, amikor minden emberi munkát gépek fognak helyettesíteni. Tehát mindent, nem csak a fizikai munkát, és ennek a jelei itt vannak, mert... Mert ugye épp ez a másik cikk, hogy a szilíciumvölgyben az egyik legsikeresebb vállalkozásként említi azt az étteremláncot, amiben már nincs ember. Tehát senki, egyedül aki vendég, bemegy, mindent gépek készítenek, felveszik a a stb. És többek közt a gazdasági sikerük oka, hogy nincs munkabér, nincsen rajta adóteher, vizé, TB, SIA, semmi, nincs ember. És e, tehát ez a trend ezerre halad előre a Kurzweil féle vízió felé, és közben ők, akik ezeket a csillagázati jövedelmeket szedik be, ebből a jövedelemből a, létrehoztak például egy tőkés csoportot, a legnagyobb tőkés csoportot, aki most befektetőként jelen van a globusson, ez a BlackRock csoport, aki minden globális nagyvállalatba bevásárolja magát. Tehát ők egy itt egy, egy központú, hatalmas tőke koncentrációt hajtanak végre, miközben szórják ki az embereket a munkaterületéről, és elérkezünk egy olyan szakadék szélére, hogy el kell, föltegyük a következő kérdést, hol van a technikai fejlődés határa? Van-e határa a gépesítésnek, vagy sem? Mi az emberi élet értelme, a munka értelme? Mert fölöslegesek leszünk. Tehát nem olyan messzire, ugye a egy 45-re datálja, de mások pedig azt mondják, hogy hát épp, épp a Kossuth Rádióval hallottam egy, egy idióta tudósítót, aki Németországból azt mondja, hogy hát, még 20 évig kell megoldanunk ezt a bevándorló meg munkaerő problémát, utána úgyis mindent átvesznek a robotok, mondja ő. Hát köszönöm szépen. Tehát Ezeket a, a létkérdéseket kell a helyére tennünk, és akkor, akkor kiderül, hogy, hogy, hogy ez a csillagászati tőkeképződés, ami néhány ember kezébe összpontosul, ők ezt elveszik a, a, az összességtől, akiket kisemmiznek. És akkor ők ráadásul még egy adakozó pozícióba is láthatják magukat, hogy hogy, és akkor itt, itt lukadunk ki a következő kérdéshez, hogy itt jön be a kép az alapjövedelem, pont. És itt folytatjuk a zene után, hogy egy kis isünk, mert nagyon tömény, amiről szó van, úgyhogy két perc múlva vissza. you see, and all that you taste, and all that you feel, and all that you love, all that you hate, and all you mistrust. Ennek a demokrácia most címűsor a civil bányai Géza, hogy a Kercsei lával beszélgetünk a harmadik út. Hát ez nem filozófia milyen nek lehetne ezt nevezni? Mert azért sok filozófikusnak nevezhető gondolatá mögötte, de tulajdonképpen ez egy jövő kép. Építő, én, én ezt az úgy fogalmazom, hogy valóságra alapozott ö, ö, jövőkép, vagyis perspektíva inkább, mert, mert nem egy, én nem beszélek egy kész, lezárt jövőképről, hanem csak egy irányról, amilyen irányba el kéne indulni, mert a jelenlegi helyzet egyre betegebb, egyre mélyebbre ránt minket. De, mert itt, itt, itt egy a válasz egy dinamikusan változó világra adott válasz. Így van. Tehát nem egy statikus Tehát nem dogmák, kép, hanem, hanem egy, egy irány. Ez nem egy egyszerű ideológiai vita, hanem, hanem itt újabb és újabb fordulatok vannak szinte. Igen, tehát lévre. hogy... hogy, hogy idézem Lányi Andrást, hogy az alagút végén már látjuk a jéghegy csúcsát, tehát hogy, hogy most akkor tényleg próbáljuk meg a jéghegy csúcsát szemügyre venni. Tehát, hogy a, az egy, hogy most mi az alternatíva? Tehát ezt, ezt a cikket még hosszasan lehetne a rémségeket olvasni, mert ugye még egy van egy olyan kijelentés, hogy hát még az ideális állapotot nem érhetjük el, de az ideális állapot lenne, hogyha az emberi tényezőt teljesen ki tudnán küszöbölni. Uh -huh. Tehát ez elhangzott. Csak azt nem értem, hogy ilyenkor mire gondolod, hogy akkor hova tűnik a fogyasztó? Hova tűnik a... Na most a... igen, most Tehát erre... erre nincs fogyasztó, akkor az egész rendszerre össze fog omlani. Erre, van, erre, erre az ő válaszuk, amit még 15 évvel ezelőtt én is azt gondoltam, hogy ez a válaszút, ez az alapjövedelem, Ugye az alapjövedelem eredeti ötlete, hát nem eredeti, mert nagyon sok, nagyon régről eredett ez az ötlet, de az, hogy az, a német zöldek, akik szintén ebbe a zsákutcába beleszaladtak 1980 körül, ők azt mondták, hogy hát ugye a német gazdaság annyira hatékony, hogy hát rengeteg felesleg képződik, és hát eleve volt egy nagyon jó színvonalú de az az külség, és segély, hogy az részekként képzelték? hát ugye volt egy újraelosztás, munkanélküli segély, és akkor mm. azt mondták, hogy hát ha úgy is kap mindenki munkanélküli segélyt, egész jót, hát akkor miért nevezzük -e el ezt egy jogon járó alapjövedelem ként? Mm. Oké, okay, én is eljöttem, én nem a jól Majd Majdnem, de most ez egyre élesebb, mm. mert mindenki munkanélkül lesz, vagy majdnem mm. mindenki, kivéve a tőke tulajdonosokat. Hát illetve is azok, akik, mert itt azért van egy nagyon fontos dolog, hogy minél több tehát minél, minél, hogy mondjam, egyszínűbbé válik a, a munkakultúra, tehát úgy értem, hogy túlságosan a, a sok irányítóra, mérnökre, nem tudom, programozóra, nagyon képzett, speciális képességű emberre van szükség, ugyanakkor meg... Alig van szükség olyanokra, akiknek a képességei mondjuk, hogy átlagosak, vagy kétkezi munkára való ügyességük van inkább, vagy nem, mit tudom én, nem nagy szervezők és pénzügyi emberek, de kiválan tudnának egy kis egy műhelyben, egy kis vállalkozásban, egy kertészetben, egy kicsi kicsiboltban, egy nem tudom én, hol, egy, egy csodálatos munkát tudnának végezni. Ezekre az emberekre nem lesz szükség. Na igen, csak hogy most, most oda kéne eljussunk, hogy mondjuk választ adjunk arra, ami, amit uh, például a nagy uh, nagyfejek mondanak állandóan, hogy hát amit az ángyám mond meg a Sarlai Robert Benedek, hát az már egy lefutott modell, az egy Kanzen, hogy, hogy a családi gazdaságok. Na most nem, nem erről van szó, hanem, hanem arról van szó, hogy hogy a, a Föld is egy organizmus, a, a, az ember is, és a társadalom is egy organizmus, és abban vannak rákos folyamatok, amikor vala, valami e, túlnövekszik. E, tehát e, egy, egy túlnövekedés, egy aránytévesztés, és a, ugye a harmadik útnak ez a magyar e, törekvése, ami a két háború közt, meg rövid ideig háború után volt, az pontosan erről beszélt, hogy a kapitalizmus meg a kommunizmus két zsákutcája között kell legyen egy harmadik, és az a harmadik egy ember léptékű valami kell, hogy legyen. Mm. Tehát ők a kapitalizmusnál látták a tőke koncentrációt és a gigavállalatok képződését az száz évvel is látszódott, csak most már, most már globálisan. Ma már ott halltunk, hogy az ember léptéknek, mint ökológiai lábnyom, mértékegysége is van. Így van, és, és ők, ők ezt, ezt érzékelték, tehát ez időnként az emberiségbe följön, mert ugye a prerafeléták mozgalma az arra született, hogy a, látták, hogy a gépesítés, az, a sorozatgyártás az embertenít utána egy kicsivel jött ez a harmadik út, ma pedig itt vagyunk a szakadék szélén, amikor most én is nem látom a géprombolóknak a színrelépését, de nem biztos, hogy az a feladat, de ugye minden esetre az biztos, hogy, a, hogy meg kell húzni a határt, hogy, hogy, hogy vajon a, a, ugye a gép, ez a technikai része a dolognak, hogy vajon a gépesítés az, az egy határon túl káros-e, vagy, vagy betegít-e, vagy egészségtelene, és igenis meg lehet húzni ezt a határt tehát például sok ilyen példa lehet, ugye plauzibilis példákat hozok, hogy, hogy ha gyerekemmel kell foglalkozni, akkor választhatok, hogy én foglalkozom-e vele, vagy letes, letámasztom a villanypásztor elé. Tehát ez, ez erről van szó. Tehát amikor hirdeti a katari légitárság, hogy ah, relaxálj, mert 90 gyerekcsatornánk van, Oké, okay. tehát ez, ez a véleményünk a gyereknevelésről, hogy a gépekre lehet bízni. Akkor a másik, a, a, a csányék légkondicionált tehenészete, az a, az a csípőtelek csodafarm, ahol 2000 szarvasmarra van egy légkondicionált rozsdamentes acél ö, zárt csarnokba, Ahova mindent oda neki, nem, nem kell legelőre sem menni, Légkondicionált levegő, takarmány, víz, a szart azt kiszedik alóluk, na most ez az, ami nem fenntartható. Tehát ez ha egy rossz az egész logisztikát mögé tesszük, uh -huh. akkor persze, hogy a szarvasmarha termelés az, az nem lehet fenntartható, míg, a, az a 13 millió szürke marha, ami 150 évvel ezelőtt az Alföldön legelt, az fenntartható volt. Mert nem kellett hozzá se istáló, se takarmánylogisztika, se, se, se. se. Mert tulajdonképpen az a, a föld természetes eltartó képességével arányban állt. Tehát le, amit lelegeltek, abból lett az a Igen. Ott, egy, ott, és, ott volt és egy az... organikus működés, de mondok még pont, egy példát, nem is nőtt nagyobbra. amiből még jobban meglátszik, hogy ez a, a, ez a fajta nagyipari mezőgazdasági logika hol csúszik félre. Nem organizmusban gondolkodnak, ugye a, most az ellenpéldát mondom, ugye a Steiner által létrezott biodinamikus gazdálkodás ugye az, az produkálja ma a legegészségesebb élelmiszereket. A nyugati élelmiszerpiacokon a biodinamikus bor, mm. biodinamikus virág, biodinamikus élelmiszer a legdrágább és korlátlan piaca van. Korlátlan mennyiség. Most ez, ez, ez csupa olyan módszerre épít, ami manuális. Tehát ott nem lehet géppel egy, egy preparátumot, nem lehet géppel kavarni, az csak kézzel lehet, ennek megvan a maga oka. De ne ezt a részét nézzük, hanem hogy Magyarországon a szarvasmarhát mire tartják? Iparosított csőlátó szemlélet, amit a szocializmusban megszoktunk, és elfelejtettük, hogy mi volt előtte, vagy húsáért tartjuk, vagy a tejért. Most a szarvasmarhának nem a hús és nem a tej a legfontosabb terméke, hanem a trágya, a szerves trágya. Az a mezőgazdasági például üzem. Nagyon jól tudja, például. A mezőgazdasági a... üzem alapja hogyha nincs komposztált, szarvasmaradt trágya, akkor nincs talajélet. Na most ezt, a, ugye, a Lengyel, csalá, ugye a Lengyelországban a családi gazdaságok vannak túlnyomó részt, valamilyen csoda folytán ott nem kólhozosítottak, és, és a nagyüzem se tudott akkorát tarolni, mint nálunk. Ott a, ezt, ezt még tudják a gazdák, mert hasznot húznak a tehénből, hogy adja a trágyát, és tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy tejet is ad mellékesen, de ezért majdnem mindegy nekik, hogy a tejet mennyire adják el. Hát ők a, a csak tejtermelésre szakosodott gazdaságok, ilyen légkondíciált isztálók, stb. önköltséghez képest, milyen alatta tudják a tejet adni, és ezzel hazavágják a, mondjuk az egész magyar tejágazatot, aki csak csüláltóan tejtermelésre van beállva. És, és egyébként már az állat is ö, egy specializált, mert ez a holstein fríz amerikai fajta, az olyan, mint ahogy szoktam mondani, mint egy hollywoodi filmstár, hogy ekkora csöcsökkel, és ilyen gizda, az semmi másra nem jó, szembe a magyar tarkával, ami tejet is ad, húst is ad, trágyát is ad, és egy, egy normális, arányos állat, akit, ö, stb. És a szürke marráról nem beszélve. Tehát, az látszik, hogyha egy organizmusként képzeljük el a gazdaságot, nem pedig tejágazat, húságazat, izé akkor kiderül, hogy a ökológiai lábnyoma kisebb, jövedelmet képez, és emberi léptékű, stb. stb. És persze, hogy ez a, ez a nagytők és lobby, ezt lesajnálja, hogy ez kanzen meg egyebek, csak hogyha az ökológiai úgy a kemény mérőszámait megnézzük, akkor bebizonyítható, és be is lett bizonyítva, hogy, hogy az fenntartható, ez meg nem. Uh -huh. tehát, de persze őket ez annyira nem érdekli, csak, tehát ezt, ezt mondom, hogy akkor, akkor ugye a mezőgazdaság irány, irányába mi az alternatíva? Azonnal abba kell hagyni nagyipari mezőgazdaságot, azonnal a, a föltörvényt újra kell tárgyalni, és a földhöz való hozzájutást lehetővé kell tenni, nem kell megfosztani senkit a tulajdonától, kivéve a törvénytelenül jutott hozzá mondjuk olyan állami pályázatokon, amit manipuláltak. Oké, okay, azt vegyék el, de át lehet egészségesen és békésen fejlődni egy olyan irányba, amikor aki akar földhöz jutni és akarja használni, az megkaphassa, és csinálhassa, és akkor ez magával hozná, hogy ne ezek a monopólhelyzetű integrátorok legyenek rátelepítve a mezőgazdaságra, hanem ennek az ellentéte a gazdák tulajdonában lévő értékesítő és egyéb szövetkezetek, amik, ahol ez egészségesen fejlődik, mondjuk Svájcba, tehát ne mondjuk, hogy mucsa röcsöge, jó, oké, okay, Svájc. Hát Svájcban ott a, a kóp, a szövetkezet, a gazdák tulajdonában álló értékesítési szövetkezetek, tulajdonában van mondjuk egy pláza. Az a kóp pláza. A gazdák tulajdonában ő hozzájuk folyik vissza a, a haszon. És nem egy külső tőkés, aki hoppa tőzsdén, vagy kapott a haveroktól pár ezer milliárd, mm -hmm. vagy nem tudom mennyi tőkét, tehát ez az irány, ez, ez egy irány, ami harmadikút emberléptékű máshogy kezeli a tulajdont, máshogy a jövedelmet, máshogy a földet és a környezetet. Tehát ezt mondjuk, nos, a, hogy ez nos, egy ezt irány. A, Mondjuk a történelmi, hogy mondjam, jövő realitásába akkor, akkor ennek hol van a... Ah, hogy hogy hogy, hogy ez meg, mert én, én körülbelül azt érzem, hogy az, amit a bona mondanak, ugye ma az a trend, az a menő trend. Uh -huh. És az összes politikus ennek a trendnek, illetve ennek a, az, a él érzelmileg és, és anyagilag is, és anyagilag is mert, mert ez hat rájuk közvetlenül, tehát ennek uh -huh. van ereje ahhoz, hogy az ő, hogy mondjam, részre, vagy a, hogy mondjam, a támogatásukat megszerezzék. És ez mindegy, hogy ez egy, ez egy ilyen, egy maffia állam, vagy egy konzervatív, vagy liberális, ebben a tekintetben teljesen egyformák. Mert mindenütt az van, hogy, hogy arra buknak, hogy honnan kapnak gyorsan pénzt, és ez a pénz, ez innen származik ebből a gyorsan növekedő pénzből. Most ugyanakkor azt is érzem, hogy van, amit elmondasz, azt tartok tőle, hogy ma alig pár ember látját. Lehet, hogy tízzer, lehet, hogy százer, de semmiképpen nem olyan tömeg, aki ma hangját tudja hallatni. Valamit én ezt sejtem. De azt is érzem, hogy hogy van egy csomó, tehát hogy mondjam, ebben a falánszter világban, amit tulajdonképpen ezzel a robotizációval előre vetítesz, ami nagyon érdekes, ugye, hogy ezt Madács, hogy mennyire e, jól érzékelt, hogy mi felé tartunk. Hogy tehát ez ellentétben áll a pszichével. Tehát egyszerűen az ember, az is, aki annak a munkás résztvevője és jókereső dolgozója egy nem tudom milyen nagy IT-vállatnak, az is eljut addig arra a pontra, hogy ez az egész rendszer, ez embertelenül működik. Tehát az ő részéről például nagyon sok pénz, de az egész életét oda megkívánja, és a természeteshöz az embernek szükséges ilyen természetes legyen az természetes táplálék, maga a környezet, a, ahogy te mondtad, a gyerek a kapcsolatoknak a természetes mi volt. Tehát ez a szükséglet szerintem egy forradalmat fog elindítani, ami lehet, hogy nem egy olyan forradalom, mint ami az utcán zajlott, hanem olyan, hogy hátat fordítanak, elmennek, mint hogy most vannak emberek, hogy próbálkoznak azzal, hogy ilyen upgrade-izé, -e, lépnek a minden ilyen rendszer több függetlenné próbálnak válni, újra csinálnak, mit tudom én, valamilyen kommunákat, meg ez mindig van egy ilyen törekvés, de ez, ez mindig egy ilyen kis számú emberé, de, de az érzhető, hogy, hogy ennek, a, ennek a nagyon menő világnak az emberei 40 50 korukban kiégve elfordulnak nagyon sokszor. Hát és, és, és megpróbálnak visszamenni valami természetetbe. Illetve amikor a saját családjukról van szó, Igen. hirtelen elszük be, hogy ja Istenem, akkor gyerekemet azért tegyem be egy valdolfi iskolába, Igen. meg ja Istenem, azért nekem legyen egy a ranchem. Ugye, az a baj, hogy akit, akit, biót, meg az, utcokat, akit meg az útszélén hagynak, annak meg annak, megy a, megy annak, a ketrecbe annak, tartott tyúk, meg a zárt a felnevelt ő és... nem így jut ele. A, őnál egy sokkal elemébb fölháborodás vezethet valamilyen ellenállásra. De hogy... a, mögött nem, a mögött valószínűleg nem lesz egy, egy, egy értékelettől világkép. Igen, tehát itt, a, itt, itt egy forradalom az, az, az semmit nem old meg, hogyha nincs mögötte egy gondolat. Igen. most ez a, ez a visszacsapás, amit én alternatívának nevezek, ez többek között ennek egy kísérő jelensége a, a reziliencia mozgalma, ami az, az USA-ban nagy tempóba terjed ugye ez az alkalmazkodó képesség, vagy, vagy biztos módszerek. Ez azt jelenti, hogy a, az usa van egy ilyen mozgalom, én is kapom a hírlevelüket, ö, akik például tisztában vannak az, azzal, hogy minél fejlettebb egy technológia, minél jobban tele van tönve elektronikával, annál sérülékenyebb, és ez időnként rendszerösszeomlásokat produkál. És ö, ezért a reziliens közösségek mozgalma, ö, például olyan mezőgazdaságra tér vissza, hogy, hogy ugyanúgy gyártanak ö, olyan mezőgazdasági gépeket, amik, amik nem használnak elektromosságot, és állati vagy emberi erőt használnak. Tehát egy egyszerű vettőgépe. Egy, egyszerű, egy egyszerű, de azért elke. korszerű, mm. tehát nem ilyen, azért, kell okay. meg egyebek, e, és, és meghúzzák a határt, hogy a gépek gépeket meddig engedik be a, a, az életükbe, és hon, hol nem. Tudnilik, ezt Farmos interjúban is elhangzik, hogy hát igen, azért, azért ez, ez sérülékeny, tehát azért egy egy, egy, egy napfolt tevékenység meg egyebek, az egész elektronikát összehamlasztja, és akkor kész, vége a dalnak. Ez a szerencsénk. Tehát ugyanúgy, ahogy a, a géntechnológusok ugye a állandóan létrehoznak ilyen ö, ö, génmódosított organizmusokat, de ezek egy idő után ugye a kártevők rezisztensé válnak, mert a természet engedi 5-6 évig, aztán kikerülés és rezisztens és kezdhetik előről. Ami nekik jó, mert fejlesztenek tovább, de de ez nem megoldás. Tehát ez a... Azt gondolom, hogy, hogy, hogy ugye jöhet egy, egy forradom, de tehát itt most két esély van. Vagy egy fentartható irányba észre térünk és elkezdünk abba az irányba menni, vagy jön egy, egy gondolat nélküli forradalom, ami nem volt meg semmit, utána megint lesz valami hasonló dumával elkábítják a népet. A Steiner is mond egy ilyen víziót, hogy egy, egy 21. század vége körüli nagy háborúról, amiben e, óriási pusztítás lesz, és a végén Ilyen, ilyen szerzetesi ez hasonló közösségek fognak egy élhető emberi életet megvalósítani. Most nem biztos, hogy eddig el kéne jutnunk, tehát még nem tartunk ott. És ugye a Biblia is mondja, hogy lesz egy mindenki háborúja mindenki ellen. Ez teljesen reális, mert efelé haladunk. Csak időnként vannak figyelmeztető hangok, hogy ember, itt, itt húzzuk meg a határt, és akkor mondjuk ne engedjük az államot túlnövekedni. Még ez, ezt a mondatot még lezárom, hogy a, igen, igen. Ugye a Varga Mihály, amit mondott az elején, Száz évvel ezelőtt még azótabb közvélekedés Európában, hogy az állam gazdálkodása az, az összgazdaság, tehát nem folyhat át az államon több, mint az összgazdasági folyamat 20%-a. Most Magyarországon az állami űrelosztás az 50%-ot is meghaladja, tehát tulajdonképpen a, lassan elérjük a szocializmus állapotát és ezzel szemben a harmadik út egy önigazgató társadalom vízióját vetíti föl. És most eddig csak gazdasági kérdésekről beszéltünk, itt vannak a, ugye a pedagógus megmozdulások és egyebek, amikben megjelenik ez a törekvés, csak rögtön megijedünk tőle, ha túl sok szabadságot kapunk, tehát a pedagógusok nem tudják elképzelni túlnyomó részük, hogy, hogyha egy önigazgató iskolát kéne csinálniuk, akkor akkor vajon képesek lennének-e rá? Ezért kérnek is ön, önigazgatást, meg nem is. Azt is mondják, hogy hát az állam csinálja ezt meg azt, mm -hmm. pedig el kéne higgyék, hogy tudunk önigazgató iskolát csinálni, ahol, ahol ez gazdaságosan működik, és szabadon az állam és a gazdaság befolyásától függetlenül. Tehát ezek az alternatívák, a leg, legfőbb csapások. Azzal, hogy megint abba kell hagynunk, és egészen biztos, hogy folytatjuk, mert tulajdonképpen meg is nyitottad a következő irányt, elcsaj Attillát. De, de egyetlen egy, ö, hogy, hogy itt a reklám helye legyen, mert erre az egész témáról szeptember 9-én egy kétnapos konferencia lesz az IBS-ben, ami, amiről hát most még nem tudok ö, honlapot mondani, de... de ö, azt hiszem, hogy a, a Facebookon biztos, hogy rajta lesz, illetve hogyha a Nádasdi Alapítványt reklámozhatom, mert non-profit. A Nádasdi Alapítvány szervezi, ezen mindezek a kérdések többé-kevésbé ki lesznek vesézve, és az idézet Alexander Kaspar az egyik fő előadó. Köszönöm szépen, és jövő héten Péterfi Ferenc lesz, a Bányai Géza búcsúzik, és a Nemokrácia most szín is ott hallották, minden jót kívánok. a you train up your spine? Will the tightrope reach the end? Will the final couplet drive And it's high. Broken wings is falling by your side The ravens all are closing in There's nowhere you can hide Your manager and agent are both busy on the phone